Закинувши руки, притягаю її до себе. Я в неї закоханий, як той лебідь в катамаран. А про собачку зеленої масті розповісти професорській дові. Це їй, напевно, було б цікаво. Але вона десь зникла. Кажуть, хтось її обдурив, одібрав квартиру, підробивши документи і продав. А її опекли, чи то в психушку, чи в будинок для престарілих. Сонце палить немилосердно. На Майдані клаксонять машини швидкої допомоги. Голодують шахтарі. Домагаються своїх прав. Сидять, як африканці, голі до пояса, гуркають касками по асфальту, калатають пластиковими пляшками з-під мінералки. Це вже звичний тартам нашої демократії. Але хто їх почує? Вибори вже минули. І як це ми обираємо? Може колода мічена? Ті ж самі тузи, ті ж самі шістки. Тусуються, тасуються, ділять портфелі, сплять на засіданнях, давлять кнопки. Це у них вважається роботою. Одна тільки ледію порушує загальний спокій, то з трибуни скаже щось радикальне, то полишає зал під час виступу президента. Влада відповідає її взаємністю, шельмує, переслідує, зіймає пелюгу старих звинувачень. Інша б уже б не витримала, а вона йде як по у цьому політичному цирку, легка й мініатюрна, як ельф, але й зі сталевим хребтом. Моя дружина рішуча за неї, я уникаю дискусій на цю тему. Міладі теж була гарна і смілива. Хто значе нема, там клейма на плечі. Правду кажучи, я йому всім не вірю. Хіба що на типовому екс-прем'єру. Ще двом-трьом з опозиції. І взагалі, чому я повинен думати про політики? Ця всеприсутність політики у нашому житті – це жахливо. Даремно вони так позиціонуються. Вони ж у людей, як на долоні. Хочеться здмухнути. Але що сталося з Україною? Куди поділася її здатність до протистояння? Хто нав'язав нам цей дурний постулат? Була ейфорія, тепер апатія. У мене ніколи не було ейфорії і немає апатії. У мене завжди одне – як вийти в Україні з її історичної безвиході? Мойсей виводив з єгипетського полону і вивів А ми ж на своїй землі? Чому ж ніяк не можемо вийти? Зникає наш горизонт. Всихають наші джерела. Двогорбі верблюди терпіння покірно бредуть у пісках. Колись вірменські матері у вигнанні без даху над головою на палаючих вітрах писали пальцями на піску алфавіт. Щоб діти не забули вірменську мову. А нашу мову заносять піски духовних постель. Нема України в душах. Люди зробилися злі, наче їм щось пороблено. Живуть на рефлексах роздратування. Справді, не дай Боже жити в епоху перемін. Дуже перемінюються люди. Дехто просто вивертається шерстю наверх. Тим часом у світі такі переміни. Світ виходить у зовсім інший вимір, глобальний. Нові явища, нові проблеми, нові виклики і загрози. А ми не задумались. І якби навіть хто вдарив у найпотужніший дзвін, все одно не почуємо. Надто багато світових халярмів. Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. Сьогодні чув повідомлення, що до Землі летить астероїд. Навіть дату назвали, коли він може врізатись. 1 лютого 2019 року. Скільки ж це буде малому? Саме женитись. Згодом, правда, підправили, що можливо трохи пізніше. У 2060-му. Перспектива для внуків. От і спробуй жити своїм, і тільки своїм життям. Зайшов лев, інвертований на постелю. Засмаглий, обвітрений, наче вікінг з морських походів. Дивно, що гламур не звертає на нього уваги. Такі подобається жінкам. Вона саме була у нас. Сухо привіталася і пішла. Він розглубленно провів її очима, але швидко оволодів собою і вже спокійно розповідав, як вони плавали на байдарках. Мало не перекинулися в грозу. Вечорами сиділи біля багаття, ночували під зорями. Я не мав чогось особливо йому йому розповісти. Місто, спека. Уникаючи розмов на драстично актуальні теми, я сказав, що в Єгипті у піраміді Хеопса знайшли досі невідомі науці двері з двома мідними ручками. Запустили маленького робота з відеокамерою і знайшли. «Нові двері у старій гробниці?» – усміхнувся він. «Це те, чим займається і наша історія. Тільки єгипетські піраміди серед пісків на всі відкриті для світу. А наші запали в землю». Заросли бур'янами, і кожен невіглас може там пасти свого віслюка. Знаєш, чому нашу історію не можна читати без зброю. Не тому, що вона страшна, бували страшніші, тому що вона принижена, а відтак принизлива. У нас навіть відлік часу, від поразок і катастроф, від війни, від революції, від голодомору, від репресій від Чорнобиля. Аби як тепер від виборів до виборів. Розхотілося говорити. Увімкнув новини, а воно теж саме і теж саме. «Нові двері у старій гробниці. Нові гробниці у старій двері». Друг мій, що в Каліфорнії політикою не цікавиться. Це не лев інвертований на постелю, що діагностує жорстоко і нещадно. І не я, рефлектуючий неврастенік, що реагує на все. Він раніше відчував нехід до політики, а тепер зовсім абстрагувався. Тут це було б неможливо. Тут уся атмосфера просякнута чадом віками тліючих проблем. А живучи там, він мабуть зрозумів, що можна жити інакше». От просто інакше і все. Своїм життям, у своєму житті. Можливо, його математична свідомість не сприймає суми абсурдів. Моя теж не сприймає, але я порчаюсь. А він? Зрезигнував. Іноді здається, що він не від світу цього. Мати хвилюється, розпитує про зенитрус, про лісові пожежі. А він їй розказує, що у нього за вікном літають колібрі. Це людина цифри і музики, як буває з дуже талановитими вченими. Колись ми з ним, ще студентами, часто ходили в органний зал, у філармонію Причому він любив не найзнаменитіших композиторів. Равель, Маллер, Сарасате, Гайден – це його. І дружина у нього піаністка, але не професійна. Просто дуже добре грає. Хоч сама теж працює з цифрами. Живуть біля океану, екологія чиста, робота цікава, побут облаштований. Завжди кудись їдуть у вихідні. Возять свого малого на авіашоу «Голубі ангели» поблизу Сан-Франциско. Там ті «Голубі ангели» таке витворяють у небі – віртуози може у піти, може під мостом пролетіти. А недавно возив своїх дивитися кам'яний ліс. Неймовірне, каже видовище. Три мільйони років тому на той ліс випав вулканічний попіл. Дерева ніби запеклися і розчинилися з середини. Вони вже як містичні ієрогліфи вічності. Наче вічність тобі щось пише, а ти ніяк не можеш збагнути. Назад заїхали на виноградники, купили ящик шампанського. А я тут плаваю в інтернеті, тону в океані інформації. Ми птиці інформаційного простору. Іншого у нас немає. А це такий загазований, і качки літають. Куди подійтись від інформації? Читай, не читай газет, не слухай радіо, не заглядай в інтернет. Все одно доганяє. На роботі скажуть, по дорозі почуєш, уривком трансляції долетить. Вже навіть з мобільного телефону можна почути останні вісті. Може вже просто вчепити в голову чіп і хай транслює цілодобово. Липень був місяцем авіакатастроф. На початку в небі Німеччини зіткнулися літаки, пасажирські з вантажним боїнгом, через помилку швейцарського диспетчера. Загинуло понад 70 людей, переважно діти з Вашкирії, що летіли до Іспанії на відпочинок. А наприкінці липня була Чорна Субота, та фатальне авіашово на Скнилівському аеродромі під Львовом, коли тисячі людей цілими сім'ями у захваті дивилися в небо, де наші доблесні аси робили фігури вищого пілотажу. І раптом на бриючому... Польоті літак врізався в землю, у саму гущу людей, бризнув уламками, полум'ям кров'ю, вибухнув і огорнувся димом. Шоу апокаліпсис, сказала моя дружина. Сотні людей покалічено, майже 80 убито, і теж переважно діти. По більшості хлопчики, бо кого ж найперше беруть на віашоу?